o -a -a -e. One Every Day gives the Doctor away. Moin Moin, und hallo und willkommen zur neuen One Every Day-Folge mit einer iOS-App, einem Spiel, nämlich dem Spiel Clocky, äh, vom Macher von dem Spiel Hook. Hook äh, hatte ja bei mir im Test gar nicht so schlecht abgeschlossen, schl schl schl schl schl schl Clocky gibt es momentan gratis, ansonsten, wenn ich die Bewertung richtig sehe, kostet es wohl 99 Cent. Universal-App, Versionsnummer 1.01 liegt vor 97,9 Megabyte Großsprache. Englisch erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 54 Gesamtbewertung eine Durchschnittssterne Bewertung von 4,5 Sternen. Ich lese einen Teil der Beschreibung vor. Ne, die ganze, die ist nämlich sehr kurz. Clocky ist mein zweites Puzzlespiel nach dem erfolgreichen Hook. Es ist ein entspannendes Spiel, das mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet ist. Ihr Ziel besteht darin, unterschiedliche Arten von Leitungen miteinander zu verbinden. Beruhigende Musik und Sounds wurden von... Ich äh, spreche den Namen besser nicht aus. Äh, spreche ich bestimmt falsch aus. Äh, zusammengestellt. Vielen Dank fürs Spielen und dass Sie mich unterstützen. Das Spiel. ein Jemand schreibt in der Beschreibung, was willst du von mir? Fragezeichen. Äh, finde ich eine ganz passende Antwort. Also man muss die Leitungen zusammensetzen und äh, die Bewertung geht übrigens folgendermaßen weiter. Die Frage ist nicht, wie es geht, sondern was man tun soll. Dem kann ich persönlich nur zustimmen. Ihr müsst einfach ausprobieren, wie ihr die Leitungen zusammensetzt. ihr Man kann gar nicht sagen, ganz genau, was man da tun soll mit äh, Tappen. Äh, kommt ihr dahinter? Ähm, das ist interessant und für äh, Also gratis macht es auf jeden Fall Spaß und Download-Empfehlung, ich glaube sogar für 99 Cent oder im 1,09 Euro oder was das jetzt kostet, äh, klare Download- und Kaufempfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye.